ada seorang tokoh waktu diminta tirallahu ala tastasqilana faqalu antum tastaqilun almatar lakinni astaqi alhijara di mana mereka mula wa qal law istaqatu an anam lam anam lianni akhaf an yanzila alazab wa ana naim setelah mereka mereka waktu salah seorang ahli tasawuf tokoh auliya yang besar yaitu Malik ibn Dinar ini mati dalam peperangan ini. Baik kita tahu bahawa ini orang mati dalam peperangan memerangi ruh. Jadi jangan kira orang tasawuf itu yang kelihatannya melempang cuma baca tasbih di masjid saja. Itu bukan tasawuf itu. Orang tidak bergerak itu. Ini Malik Ibn Dinar termasuk tokoh besar ahli tasawuf. Ghazali, ehyaknya itu penuh dengan nama orang ini. Tapi dia mati justru di dalam peperangan. Berani ini orang. Dan Kaya. Asalnya sampai namanya Ibnu Zinar Anaknya Zinar Artinya anak yang berenang di tengah-tengah Zinar masih bayinya Sesudah dia warisi itu harta besar dari ayahnya disedekahkan semuanya Dia bilang sekarang saya mulai start berkhidmat kepada Allah Itu Malik Ibnu Zinar Dan matinya dalam peperangan Beliau berkata Waktu orang minta badannya Cobalah tolong Malik Ente Salat istis kok. Hujan sudah terlalu lama Tidak turun Malik menjawab Kesian kamu ini. Kamu ini masih menunggu hujan air Saya ini menunggu hujan batu Apa sebab Jelas Karena maksiat yang banyak dilakukan orang Kok masih ngersul Hujan terambat sedikit saja Sudah pada E, minta to hujan salat hujan nasihatmu inilah kurang ngono katanya dia. Begitu maksudnya ini secara tersirat. Sebenarnya maaf saya ini menunggu hujan batu ini. Dan anda kata aku ini bisa tidur, saya tidak berani tidur. Karena saya khawatir siksa Allah datang di saat aku masih tidur nyenyak. Hari hijrah ini terkenanglah kita. Takut awliya dan ulama yang mengerti betul akan tugas dan kewajibannya terhadap Allah, terhadap masyarakatnya tidur saja takut jadi tidur itu sekedar ngeliat gitu saja sebab dia takut siksanya Allah datang dia terus berdoa, dia terus konsentrasi pikiran jadi orang-orang yang kalau hujan lambat, dia sudah ngersul orang minta salat, jisri apa tanpa menyadari apa sebab hujan ini lambat ini sudah, saudara bisa kita pakai Pada alam kita sekarang Apa sebab hujan pula Yang sudah diturunkan oleh Allah Di bumi Indonesia yang Kaya ini malah menjadi musibah banjir Ini juga musik kita juga Menurunkan pikiran Atau meningkatkan Kesadaran Apa sebab itu hujan akhirnya menjadi banjir Apa tidak ada kemungkinan Kita yang salah Yang dikobarkan oleh korek Sudung Allah sudah bersab, bermfirman, maasabat kau menmusibatkan, fabi maka sahabat, sahabat Aidikong, ingat, itu dari hasil perbuatan tanganmu sendiri. Jadi sekarang misalnya di Jawa Timur ada tu, Pajanggoro misalnya begitu besar banjirnya, katanya beberapa puluh tempat banjir hebat, belum pernah katanya banjir seperti ini. Ini hujan sudah diturunkan menjadi begitu, artinya tidak menjadi rahmat lagi. Lantas kita mesti bertanya, salahnya siapa ini? Apakah ada orang yang sadar sekarang ini? Ya betul kita sudah harus mengingat bahwa itu juga ujian, musibah. Kita mesti sabar, tetapi kita mesti tahu akibat, hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat ini perlu kita sadari Apalagi dalam bermuamalah kepada Allah Tidak bisa kita berhasil bermuamalah dengan Allah Kalau kita tidak belajar betul hukum sebab dan akibat Ada orang sakit Ya tahu bahwa itu sudah ditakdirkan Tetapi coba koreksi ya, Apa sebab dia sakit Punya anak Anaknya dah pakai kaki Kakinya bengkok keluar matanya itu anak buta dua-dua jangan kesusu berbicara apa-apa. lihat apa sebab-sebabnya barangkali ada penyakit-penyakit sifilis -penyakit yang dialami oleh orang tuanya bisa saja ini ilmu kedokteran sudah luas mengetahui hal-hal semacam itu jadi jangan mulai mengatakan apa-apa walaupun itu harus kita terima sebagai ganjaran dan hajaran kita mesti cepat-cepat berhenti Menghentikan segala kegiatan-kegiatan yang menyelewek daripada Firman dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini jelas sekarang ini. Rahmat berbalik menjadi musibah. Yang itu hari orang-orang menunggu hujan itu. Sekarang mengatakan coba, oh tahu jangan hujan. Ya. Kalau sudah sudah 3-4 meter. Apa nah, halnya ini semua terjadi? Masyarakat muslimin begitu kata Malik bin Jinan. Yang ketiga, Malik bin Jinan juga pernah melihat salah seorang. Ra'a rajulan yusiiu fii shalaatihi fa qala inni arhamu 'iyaalah. Fa qila lahu haadza yusiiu fii shalaatihi wa tarhamu 'iyaalah. Qala innahu kabiiruhum wa minhu yata'allamun. Maksudnya satu orang salatnya tidak benar tidak cocok menurut sunnah Rasulullah SAW ya mungkin kecepatan atau sholat sambil nolak-nolak kanan-kiri mungkin ya tidak cocok gerak-geraknya lalu dia bilang ya Allah saya kasihan anaknya orang ini dia tunjuk orang yang sholat itu sambil mengatakan saya kasihan anak-anaknya orang ini murid-muridnya ber bertanya ini orang yang salah atau yang tidak cocok sholatnya Oh. Eh, Pak guru mengasihi anak-anaknya. Iya saya sekarang saya kesian anak-anaknya. Jadi so, ini orang merupakan pembesar yang, pembesar, pembesar, pembesar yang harus ditiru oleh anak-anaknya nanti. Dari segala pengaruh hawa nafsu. Kalau solatnya ayahnya begini, berapa hidup saja hidup anaknya akan meniru solat model itu. Itu gurunya anak. -anak. Kita Dalam hal ini, saudara-saudara, harus kita perhatikan bahawa oh, kita juga sebenarnya harus hati-hati sholat ini satu ukuran agar Allah, tapi selain sholat juga yang lain-lain kalau kita suka nonton bioskop kita, juga dikias dengan ini kita, kasihanilah orang-orang yang nonton bioskop loh kenapa? Kotoran, karena dia jadi gurunya anak-anaknya anak perempuan dan lelakinya guru dari istrinya guru dari para khaddam-khaddam yang kerja sama dia sebab dialah yang menjadi ustad, gurunya penonton, menonton. Juga juang Kalau kita lihat orang merokok, kasihanilah anak-anaknya, pasti merokok. Kenapa? Dia gurunya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Biaskan ini sudah, ukuran sendiri. Ini dibawa misal sholat. Kebetulan ini malah dibunuh dinar orang yang penglihatannya itu teliti. Ya puanai gini, bapak ini solat ini. Begitu masing. Ada orang yang saya sendiri sering melihat. Dan mungkin saudara-saudara juga sering melihat. Kalau solat itu takbir melirik lirik ke kanan ke kiri. An-Nabi SAW yakul hayaktilasyon yaktalisuhu syaiton mensolatilhabd. Ini solat sudah dicopeti oleh setan. Seperti orang dicopet, kecopet, kecopet ini orang. Sebab dia ini diputar lehernya oleh setan ke kanan ke kiri banyak sekali. Dan banyak sekali saya pernah mendengar orang yang membaca alhamdulillah rabbil alamin sedang tanya begini di dalam tasyahud. Tasyahudul akhir dia baca Fatihah. Itu artinya dia ada-ada sama sekali di situ. Ya apa anak-anaknya ini? Ini maksud Malik Ibnu Sina. Innahu kabiruhum. Ini dalam bab salat karena dia waktu itu melihat orang sering melihat melihat orang di dalam sholat Sekarang kita melihat orang masuk keluar bioskop Lihat seorang ayah Kalau masuk e, Kamar mandi dia bersiul Bagaimana anak-anaknya Nyanyi muter putarkan pita-pita Yang dia tidak tahu apa artinya Dan tidak tahu apa mananya Lagu-lagu pop -lagu Bagaimana anak-anaknya Dan kalau dia juga dengan wal iyad billah pakai dangsa ya tunggu saja anak-anaknya. Begitulah maksudnya Malik bin Dinar hati-hati eh, orang-orang tua yang mempunyai anak. Begitu maksudnya. Kamu ini gurunya anak-anakmu. Betul? Guru. Sebab dia itu meniru kita. Kalau ini anak kelihatan anaknya, ayahnya, ibunya saban-saban duduk masing-masing di sejadah di waktu-waktu senggang. Mereka belajar agama, baca kitab fikir, kitab apa, rukun, rukun, rukun, entah apa. Itu anak-anaknya setidak-tidaknya akan belajar begitu. Setidak-tidaknya anaknya itu suka sholat. Kalau ayahnya suka sholat. Wa amma kalau sang ayah tidak pernah menghadap diblat. Min anaknya lebih lagi. Jadi jangan heran kalau saudara melihat. Seorang anak yang mengatakan Saya punya ayah muslim Saya punya nenek muslim Lalu dia masuk PKI. Saya tidak pernah lihat ayahnya menghadap Giblat Apa sebabnya? Gurunya Nah sekarang saudara mau pertanggungjawaban sa sa Kepada siapa kesalahan ini? Itu nanti kesalahan itu berentet. Sampai termasuk mungkin Ulama juga mendapat kesalahannya Kenapa kamu tidak ajar? kenapa kamu tidak membuat dakwah ulama mengatakan tidak semuanya majelis dakwah diizinkan bisa juga tidak diizinkan Wah begitulah berputar-putar-putar-putar akhirnya yang untung setan belakang jadi masalahnya ini masing-masing mesti tahu dirinya mesti tahu kewajibannya ada orang menulis surat bahawa kenapa orang banyak masuk ke batinan nah, sebab katanya mereka tidak puas dengan ulama punya pengajian bagaimana lagi saudara-saudara saya atas nama diri saya dan atas nama ulama saya mohon maaf dari orang-orang itu saya tidak sengaja begitu banyak orang masuk ke batinan kepercayaan-kepercayaan kelemik dukunisme dan macam-macam kemenyanisme dan lain-lainnya itu kata mereka ya saya tidak puas kurang, kurang. dia maksudnya minta pengajian cara mistik Ya siapa yang bisa memuaskan itu saya tidak tahu. Tapi saya mohon kepada Allah Subhanahu SWT supaya orang-orang itu cepat kembali kepada pangkuan Islam yang betul. Ya belajar mari sama-sama kita uh, isi-misi. Begitulah maksud saya terhadap mereka itu. Begitulah maksud saya terhadap mereka itu. Sebab aliran-aliran semacam ini kian membanyak di tengah masyarakat. Yara tidak mahu satu pengajian yang real, yang betul-betul Dua kali dua sama dengan empat cocok dengan hadis dan Qur'an Dia minta sesuatu yang agak cocok dengan maksud-maksud tertentu Dan orang sekarang apalagi tahu apa itu berjaya Jadi agak kabur masalahnya Orang-orang kebatinan sendiri mengatakan bahawa ini semuanya Islam eh, Kebatinan kata Kita ini dianggapnya kebatinan sama dia Dicakup seorang tokoh kebatinan terbesar di Indonesia pernah menulis isi tulisannya itu begini lihat semua tukang becak di Indonesia ini adalah orang kebatinan lu kenapa? lebih cocok dan lebih dekat pikiran dan hatinya kepada kebatinan ditanya apa? dia bilang ya saya kan mau mau naik becak dia bilang bismillah bismillah kok malah kebatinan itu, tandanya dia tidak tahu tuh bismillah Mestinya dia bilang Tukang-tukang beca lebih cocok dengan ajaran Islam Sebab dia mengatakan bismillah Walaupun masalah sholat itu Kadang-kadang ya mundur telat Tapi bismillah masih disadari Jadi ini masalah saudara-saudara, hendaknya -saudara. kita sama-sama Waspada Sama-sama prihatin Jangan banyak senggang hari ini Untuk main, untuk bercanda atau nonton apa yang betul-betul kita menghadap kepada Allah saat-saat seperti ini supaya kita mendapat rahmatnya lain tidak, kita tidak perlu rahmatnya orang, kita perlu rahmatnya Allah sekarang ini orang mungkin tidak rahmat kepada kita, tapi Allah pasti rahmat kepada kita betul saudara-saudara mari kita pindah kepada yang keempat